Aș vrea înainte ca să trec la cuvânt, aș vrea să vă citesc ceva. Câți dintre voi, de multe ori, lucruri care vi se întâmplă în timpul zilei vă irită. Unele lucruri vă irită. Câți recunoaște asta? Sunt lucruri care vă irită. L am văzut și pe Cosmin. ridicăm mâna. multe lucruri la Cosmir. Dar aș vrea să vă citesc câteva lucruri care îi irite pe oameni. Poate ieșit-o din această categorie. Și asta înainte ca să intrăm în cuvânt să ne bistinem un pic. Lucruri care îi irită pe oameni. Primul lucru este că trebuie să încerci o pereche de ochelari de soare uh, cu plasticul la al mijlocul lor. Nu vă irită chestia aia? Cum să încerci? Cum să vezi dacă stă bine? Stă tot așa. După aia, un alt lucru care, uh, care irită pe oameni. Persoana din spatele tău de la metro își împinge căruciorul lui direct în glez, Nathan. La câți vi s-a întâmplat chestia asta? Foi la mulți! Ok. Un alt lucru. Câți dintre voi stați la bloc? M-am mutat și la bloc, vă înțeleg. Deja am vecini invidioși. Ce tot găurește acolo? Ce tot face? O trimis administratorul să vadă, nu dărâm tot blocul. Fiți atenți la cei care sunteți la bloc. Liftul se oprește la fiecare etaj, fără ca nimeni să fie prezent acolo. Cel mai tare lucru. Ajunge în 10 minute, dacă stai la etajul 10. Un alt lucru care irită pe oameni. Deschizi o conservă și scap capacul înăuntru. Aici e fine. Cât stați la casă? Bă, mai mulți să ridicat, nu știu, stați unii și la bloc și la casă. Așa mi se pare după cum ați ridicat mâinile. Bun, cei care stați la casă, sunteți binecuvântați, ascultați. Ai un câine pe stradă unde locuiești care latră la orice. Licea, ce câine avem noi? Noi avem un golden retriever acasă la părinți. Și când eu am fost primul care am mers, A fost cadou pentru ziua ta, nu? Da, au fost cadou pentru ziua ta, nu mai țineam minte de ce am mers să iau. Și când am mers să-l cumpăr, l-am văzut că e fricos din prima zi, de ca și cățel dar mă gândeam, Noi, toți cățelușii e fricos, dar tot așa au rămas. Cum se vede ceva latră noapte, așa că eu înțeleg pe cei care sunt deranjați. Un alt lucru care irite pe oameni, niciodată nu pot spune ceva înapoi în cutia în care a venit. Nu vi se întâmplă chestia am cumpărat cu un fierbător de apă. Tu ai încercat să pune înapoi în cutie când i mutat. am mutat. N-am reușit. l am dus cu aia desfăcută. Asta e. Un alt lucru care te irită. După ce ai mai avut trei ore la școală, după prânz, după ce ai mâncat mâncarea de la prânz care ți-ai ți pus-o, te întorci acasă, te uiți în oglindă și vezi că ai mac între dinți. Mai tare e asta. <laughs> și la tot <toți> strădiai. <laughs> Un alt lucru care irită pe oameni. Te tai la limbă încercând să lipești un plic. Vă dar nu vă să le niciodată cu hârtia. Credibil, mă! Un alt lucru uh, care irită pe oameni. Poți prinde Magic FM foarte clar când stai lângă aparatul radio. Dar imediat ce pleci de lângă el nu se mai aude nimic. Uh. Credibil. Un alt lucru care mi s-a întâmplat și mie și mă irită. Îți pui ceasul să sune la șapte. Dar vreo e 7 AM și tu ai pus la PM. De ce nu mai sună ceasul? Un alt lucru care te poate irita. Te faci cu cremă de mâini și nu mai poți să întoarce mânerul de la ușa băi pentru a ieși afară. Asta ți se întâmplă așa? Asta e tare. Un alt lucru. Cu doar o secundă ai avut pixul în mână, dar acum nu mai îl găsești. Eu îmi pierd cheile, tot timpul îmi pierd cheile. Fremii mei mai unde a pus cheile. Tot timpul le uit. s așa, s coleric, dar uit cheile unde le pun. Vreau să-mi pun unde... Mai era, mai demult, chiar după Revoluție, au intrat de la ceva, de ăsta uh, brelog la chei, o fluierai și îți răspundea. ați avut de la... era tare, faină ăla. Nu mai este, nu am găsit pe piață, dar Mi dea, știam unde-s cheile. Trebuie să-mi o chestie de -a? Și ultimul lucru, a nu, penultimul. Te aplezi masă să ridici ceva ce ai scăpat pe jos și când te ridici, dai cu capul de masă. Și ultimul lucru, ultimul lucru, când mergi la magazin, mai ales la Mon, trebuie să informezi pe toți cei cinci vânzători din magazin cât te uiți doar. Pe toți! Bine, dragilor, aș vrea să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în seara asta, am un mesaj pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, uităm de lucrurile care ne irită și ne ațitim privirile spre Dumnezeu. Aș vrea să deschideți împreună cu mine la Ioan, capitolul 12, Ioan, capitolul 12, Ioan, capitolul 12, La mine în Biblie, pagina 1044, 1044 la mine în Biblie, Ioan, capitolul 12, la conferința Salem, noi nu o să citim cosmopolitan aici, așa o să vă predăm din Cosmopolitane. Există o Biblie care Dumnezeu a scris-o și care poate să schimbe viața noastră, amin? Nu ne luăm după ideile noastre de adolescență, sau tineri, ci ne luăm după cuvântul lui Dumnezeu, care rămâne relevant, cu toate că generațiile trec și altele vin, el rămâne relevant. Ioan capitolul 12, versetul 42 și 43. Nu citi mult în seara asta. O să las pe celălalt vorbitor să le citească mai mult. Ioan capitolul 12, versetul 42 și 43. Știi care e problema care e încă chestia asta? Uite-te, o căzut și nu mai are un picior. <gătă -i> nu stă. Ați găsit? Eu tot uh, vă aștept, Știți ca să găsiți. Cât ați găsit? Super. Că să aveți Biblie la voi? Ridicați-ne sus. Azi la conferința Salem fără Biblie, spune, a, Domnul să te ierte. spune la vecinul tău dacă nu are Biblie. Domnul să te ierte. Domnul să te ierte. Ne rugăm la sfârșit pentru voi, fac chemare, ce că nu știu de Biblie, Dumnezeu se erte. ierte, să ducă în rai. Ioan 1242, 42, sper că ați găsit. Am așteptat și pe cei care sunt începători în credință și nu știu unde e Ioan. Cuvântul Lui Dumnezeu scrie, totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în El. Dar de frica fariseilor, nu-L mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava Lui Dumnezeu. Citeți din nou. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți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 Ioan, capitolul 19, versetul 38 și 39. După aceea Iosif din Arimatea, care era al lui Isus, dar pe ascuns, încercuiește, puneți acolo subliniază pe ascuns. De frica iudeilor a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui sus de pe cruce. Pilat i-a dat voie, Era venit deci a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Isus noaptea cercuiește, fac acolo ceva, un semn, noaptea a mers la Isus, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloe. Aproape 100 de litri de smirnă și de aloe. În seara asta Dumnezeu mi-a pus pe mine un mesaj și dacă îți notezi în ghid sau în caietul care l-ai adus, bine faci. Pentru că altfel vei uita mesajele. Titlul mesajului meu în această seară este unul simplu. Scrie-l, creștin în secret. Creștin în secret. Haideți să ne rugăm și pornim călătoria noastră cuvântul lui Dumnezeu. Dauneți să mulțumim pentru conferința Salem 2010 și îți mulțumesc pentru absolut fiecare tânăr care a răspuns invitației noastre. Și s-a alăturat nouă și a venit. Și mă rog, Doamne, ca începând din această seară, Tu să cercetezi fiecare persoană. Indiferent că a venit aici doar să fie cu prietenii lui, indiferent care a fost motivul. Tu știi, Doamne, că nu e la întâmplare că e aici, că Tu ai avut un plan și planul Tău se desfășoară în aceste, în aceste zile, această conferință. Mă rog ca în această seară Duhul Tău ce Sfânt să fie la lucru, mă rog ca Tu să preiei control, Doamne vreau să fiu doar un uns de care Tu să te folosești, eu să mă Tu să crești în mine, aș vrea Doamne ca limba mea să fie ca pana unui scritor scusit în mâna Ta, mă rog Doamne ca cuvântul Tău să pătrundă în inimile fiecărui tânăr care a venit și mă rog ca inima lui Unima fiecărui tânăr, să nu mai fie o inimă de piatră, dacă a fost până acum, să fie o inimă de carne sensibilă la ce Tu vrei să spui. Nu vrem, Doamne, să fim niște oameni care doar să audă cuvântul și să fim, să fim impresionați de ideile frumoase, ci vrem să fim niște oameni care, auzind cuvântul, să-l punem în aplicare, să fim împlinitori ai cuvântului Tău. Și mă rog, Doamne, că în această seară Tu să lucrezi așa cum vrei Tu, mă rog, Duhule Sfinte, Tu să eliberezi de orice lanțuri, de orice juguri, de orice duhuri necurate, să aduci Tu pacea Ta, vindecarea Ta și bucuria Ta în inimile tinerilor care nu au în numele Lui Iisus Hristos. Și pentru tot ce vei face în această seară, Tu să fii slăvit. Amin. În timpul războiului civil din Statele Unite, pe câmpul de bătălie din sud, un soldat a fost rănit. În timpul luptei, un metal a ricoșat în mâna lui și a tăiat o arteră principală și începea să sângereze. Și striga după ajutor, dar nu era nimeni prin preajmă și nimeni nu putea să-l ajute. La un moment dat au venit câțiva uh, colegi de-a lui soldați din același uh, batalion și au încercat, dar nu știau ce să facă. Vedea cum sângele curge și nu puteau să-l oprească, nu știau ce să facă. În agonia lui a început, a început să strige după ajutor și striga îl, cât îl ținea în gura. Și un doctor a auzit. Un doctor care nu e la, la o depărtare prea mare a auzit strigătul lui după ajutor. Și a mers în direcția în care a auzit acel strigăt. Și a mers la el. Cum l-a văzut doctorul? știu ce trebuie să facă. Știu cum trebuie să lege ca să oprească sângele care, dacă mai curgea că puțin, îl, îl omoram. După ce îl leagă, îl pansează, salvează viața, Doctorul își ia trusa lui și pleacă. Sunt nostru se uită la el cum pleacă, nici nu i-a spus nimic și strigă după el. Spune doctore! Doctorul se oprește din mersul lui și se uită în spate. Sunt întreabă, „Doctore, cum te cheamă? Doctorul se uită în spate și zice, A, dar nu contează. Și continuă să meargă. Să dat o strică din nou. doctori, dar totuși vreau să știi cum te cheamă. Să uită în spate, doctorul? Da. De ce vreau să știi cum îl cheamă? Pentru că vreau să spun soției mele și copiilor mei cum îl pe omul care mi-a salvat viața. Când cineva te salvează, când cineva îți face un bine mare, n-ai vrea să spui și la alții? Dacă cineva te-a salvat de la moarte... Te-ai înăca într-un râu Și cineva ar risca viața Să vină după tine să te salveze în aib? Avea curajul să spui la alții Că cineva și cum îl cheamă pe persoana aia Acum câțiva ani Eram în băile Felix Eram pe o bancă cu unul din tineri Care venea la Salem Stam pe bancă pentru că eram cu Echipe, veneau niște străini Și ne ajutau în evangelizare vara Și zăteam pe bancă cu el și începeam să vorbim despre viața lui, cu măi spiritual. Îl vedeam aici, venea la chemare, venea în față, vedeam, din punct de vedere al meu, nu eram liderul lui de grupă, dar îl vedeam, era activ. Și a început în acesta să se deschidă, să spună <răzări> nu o să-ți să, să ce o să zic, spune. Tipul ăsta e din cartierul de unde suntem noi, e destul de cunoscut. Majoritatea tinerilor din cartier, îl știu. Deci era destul de cunoscut, popular să zic. Și spune, te, hai să spun ceva. Zici, tu mă crezi că niciun prieten de-a meu necreștin nu știe că eu vin la Salem? Că eu sunt creștin? La... Niciunul, niciunul. Dar cum mă, că vii de una de zile? ce nu, pe toți îi fentez. Că mă duc la piață. Zice, că piața e aici în spate. ce vin la piață și intru, că o să vedeți că este o intrare pe lângă unde stație de și este o ieșire. El intră pe acolo... Pretende, văd cum intră în piață, dar el iese prin spate și vine la biserică, la programe. Și am zis să. nu ai de gând să le spui că tu ești creștin, ai primit pe Iisus și vrei să-l urmezi pe el. Nu ai de gând să le spui. Zis, Dacă eu le-aș spune că eu vin la Salem și eu sunt creștin, ar de mine și m-ar respinge. nu le zic. Cu tristețe vă spun. Cu toate că am încercat să lucrăm cu acel tânăr, acel tânăr mai vine așa câteodată. Nu mai, nu mai vine la Salem cum, a, cum venea în perioada respectivă, pentru că a fost un creștin în secret. Și creștinul în secret nu are multă viață în biserică. Pentru că de-a vru trage înapoi. Pentru că este în secret. Mi-aduc aminte de experiență în care, chiar după ce l-am primit pe Hristos în inimă și după aia am primit botezul cu Duhul Sfânt și așa, după ce am primit botezul cu Duhul Sfânt, nimeni nu mă putea opri să spun la absolut nimeni despre Iisus Hristos, nu mă putea opri nimeni. După ce am știut ce Dumnezeu a făcut în viața mea, puteai, bagă -mi, leagă legăm cu scoci gura că tu rup și îi spun la toți pentru că nu mi rușine de cine m-a salvat, de unde m-a salvat. Pentru că sunt aici, pentru că m-a salvat El. Mi-aduc aminte de acele momente când uh, prin cartier mergeam cu Biblia și mergeam și a spus, Doamne, unde vrei Tu, trimite-mă. Dumnezeu mă trimitea uneori în parc, mă să vorbesc cu tineri de acolo, mă în fața blocului, era acolo o bancă unde Carmen și Colia stau acolo. Mi-aduc aminte când am mers acolo și erau tineri și am deschis cuvântul și le-am le vorbit. Și asta a fost la 14 ani. Mi-aduc aminte de momente în care eram pe avion, nu numai așa cu băieți din cartier și din parc, mi-aduc aminte de momente din, când eram în avion și uh, mergeam la o conferință în Suedia și lângă mine era unul din directorii de la Volvo, Bro, am urbăcat, pare că era Bill Gates, a la el. am început să vorbesc cu el, am început să vorbesc despre credință, am început să spun despre ce cred eu, cum Dumnezeu vindecă și ca un filozof așa, da, e foarte interesant. Două ore am vorbit cu el din Germania până în Suedia. Mă duc aminte când intram într-un taxu și Duhul Sfânt spunea, spune despre credința ta în Isus Hristos. Spuneam. Dar știi ce mi-aduc aminte? duc aminte de momente în viața mea când Duhul Sfânt s spunea, mărturisește despre mine. Și am tăcut. Am tăcut. Mi-aduc aminte momente în care să la dentist. Și atunci când auzi zgomotul ăla, zzz, zzz, în loc să vorbesc cu celălalt să nu, mai, să nu mai se sperie așa de tare în loc să vorbesc despre Isus, Hristos vorbeam despre lucruri. Vreme. Și că dacă ne-am vorbit despre vreme 75% din comunicarea dintre oameni nu ar mai exista vremea te scoate. Ce fain e afară. Deci, stați de tramvai ce nașt vreme, ce faină vreme. Vremea te scoate. Așa că mi-aduc aminte de momente în care am tăcut, n-am rupt tăcerea. Și când vorbim despre ruperea tăcerii, nu ne referim că toți suntem muți și nu știm vorbi. Suntem nepopulari, suntem timizi. Și ne referim atunci când trebuie să vorbești și tați. Când fără să-ți dai seama, devii un creștin în secret. Nu știe nimeni că ești creștin. Nu știu Hai că la frate e dacă, dacă ești fată și porți și batic, mh, băcăita. Mh, mh, mh. și semnul, nu? Dacă ești la biseric mai liber și nu poți batic, cum știe? Luăm tricote, sunt creștin, mergem pe gală cu el. Fă ce trebuie să faci ca să rupte cerea. Fă ce trebuie să faci să ruptă cerea. Dar în seara asta vreau să vorbesc despre șapte caracteristice a creștinului în secret. Și poate, poate una din aceste caracteristici se potrivește. Și vreau să vă arăt pericolul în care te afli dacă ești un creștin în secret. Pentru că te paște un pericol. De această conferință mi-ar place ca după ce ieși de aici să poți să rupte cerea oricând, oriunde, să rupte cerea. Și mă rog ca conferința asta să te urmărească toată viața ta. Mă rog ca conferința asta să se aduce aminte de tema asta, toată viața ta. Dacă nu-ți cumperi tricou, scriești tu pe tricou, ruptă cerea. Scriești tu pe tricoul tău de acasă. Prima caracteristică a unui creștin în secret este faptul că el crede în Isus, dar nu spune nimeni despre credința lui. El crede în Isus Hristos. Am descoperit un lucru lucrând cu tinerii. Să-l putea să fie în clasă de ani de zile și niciunul din clasa ta să fie creștin să știe că ești creștin. Ești băia bun. Dar nu știe nimeni că ești creștin. Că îl mărturisești pe Isus Hristos. Nu știe absolut nimeni. Vecinii tăi habar n-au. Pentru că tu ești un creștin în secret. Crezi în el, dar nu spune nimeni noi că nu fi crez în el. Ești un creștin în secret. Și în pasajul nostru se vorbește despre acești frontași. În Ioan 12, acest fruntași, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu îl mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Au crezut în el, crezi în el. O, nu-i vorba că nu crezi în el, nu-i vorba că atunci când ești la biserică, tu ești un creștin, îi sari în sus, te rogi, nu-i vorba asta. E vorba că atunci când e vorba să-ți deschizi gura, să mărturisești altora despre ce crezi tu, tu Adică tu poți vorbi despre orice altceva, vorbi despre hip-hop, vorbi despre orice, dar despre Isus, Nu. La bine Mulți frontași, cine erau acești frontași? Poporul Israel avea un sinedriu sau Sanhedrin, erau șaptezeci de fruntași. Și acesta era un fel de tribunal. Era marele, ce mare, preotul, marele preot, cu el, șaptezeci și unu, și în acest tribunal erau fruntașii. Farisei, ce mai de seamă, bătrânii norodului. De multe ori se referă Biblia la ei. Erau de top. Erau cum ar fi zilele noastre senatorii. Pentru că acest tribunal se ocupa de aspectele religioase și aspectele administrative, judiciare. și că mulți din top, acest tribunal, au crezut în Isus. Mulți au crezut, dar nu mărturiseau pe față, era doar o credință de asta în secret. Era, domnul știe că s lui, nu trebuie să mai știe nimeni. Domnul știe, eu sunt haia lui, el știe asta. Nu să mai știe nimeni. Creștini în secret. Și o să vedeți că Biblia vorbește despre doi din ăștia care au fost fruntași. Și o să vii spun imediat cine sunt ăștia doi. Au fost fruntași în acest Sinedriu. Cine era în Sinedriu? Erau farisei. Partida cea mai reprezentată erau farisei și erau și saduchei. Dintre ăștia doi, Biblia menționează despre ei că au crezut în Isus Hristos, dar în secret. Era un secret, Zefi. Se Era un secret. A doua caracteristică a acestor, acestor creștini în secret, e, creștinul în secret are o credință imperfectă. Nu-l mărturiseau pe față. Biblia spune în Romanii 10:9, cu dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a din morți, va fi mântuit. și prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. A mărturisi necesită o, o declarație publică. Mi-aduc aminte când un tânăr a venit la noi și a am făcut o chemare odată la seara de tineret și am spus cine vrea să urmeze pe Iisus Hristos, să ridice mâna sus. Deci, am tot timpul îi chem în față, dar de data asta că trebuie să îi chem în față. Toți care ați să ridicăm mai sus, veniți în față. Și el mărturisează, incredibil, atunci trebuie să ne chemi în față. N-ar trebui să fii rușine. Dacă ridici mâna sus, în seara asta că vrei să urmezi pe Iisus Hristos de azi înainte, trebuie te poți ridica în fața tuturor tinerilor care sunt aici, a 500 de tineri, să spui eu voi urma pe Iisus Hristos să declar cu gura ta, să mărturisești cu gura ta. Dar dacă n-ai nimic în inima ta, ce să declar cu gura ta? Mai de trebuie să ai credința în inima ta. Credința. Mă... Așa că atâta timp cât nu mărturisești, credința ta e imperfectă. Trebuie să crezi în inimata ta și să mărturisești cu gura ta. Oricând și oriunde. Oricând și oriunde. A treia caracteristică, și mergem repede, a treia caracteristică, creștinul în secret este frică de dispreț. Creștinul în secret este frică de dispreț. Eu Ioan 12 spune din ce cauze n-au mărturisit pe față de, de frica fariseilor. De frica fariseilor nu l-au mărturisit pe față. ce putea să facă farisei? Putea să-i alunge din sinagogă. Acum voi vă gândiți nu și ce așa de rău că nu mai merge la sinagogă. Nici o problemă. Asta e. Hai să vă spun cum era cu excomunicarea din sinagogă. Erau două feluri de excomunicări din sinagogă. Era una pentru ofense mici, în care nu aveai voie să mergi la sinagogă, cum ar fi la biserică, nu aveai voie să mergi 30 de zile, n-ai ce căuta la sinagogă, pentru că ai fost excomunicat din sinagogă. 30 de zile te depărtezi și te pocăiești și ce ai făcut. Plus, în aceste 30 de zile n-ai voie să te apropii de familia ta și de soția ta, trebuie să stai la peste un metru depărtare de soția ta. Asta sunt pentru ofensele mici. Când ești excomunicat pentru 30 de zile de la sinagogă. Erau pentru ofensele grave. Știți ce se întâmplă când era excomunicat pentru ofensele grave, te, te, te excomunicau și puneau peste tine blesteme grave. Era grav. Oamenii așa de mult trebuia să te depărteze de tine încât erau rugați din, din orașul respectiv, erau rugat să nu mai îți vândă nici măcar alimentele de strictă necesitate. N-aveau voie să ți vândă nici măcar pâine. A fost excomunicat din sinagogă pentru o ofensă mare. Așa că de ce acești oameni, și nu-l mărturiseau pe față? Pentru că de frica că urma să fie dat afară de sinagogă. Era un preț. Era un preț care trebuia plătit. Era gata să plătească prețul. Știți ce? Unii tineri sunt în continuare creștini în secret, în școala lor și în uh, cartierul lor. Sunt gata să plătească prețul. Știți care e prețul? Dispreț. Dispreț. Respingere. Deci o să mai mă primească în cercul lor de prieteni. Deci gata să plătești prețul, rămâi creștin în secret. Bine eu așa cu Domnul, Domnul mă știe, mă rog acasă singur, nu știe nimeni. Mă rog așa în surdină, să n-audă nimeni. Și mama, pune așa o, o pungă la gură, să n-audă nimic. Și vorbesc în pungă. Și Domnul aude din pungă. Și ia rugăciunele mele din acea pungă. Și de frica oamenilor, de frica oamenilor, rămânem creștini în secret. în frica. frică. Ce faci când la facultate vine profesoara și spune, profesora de sociologie, trans-studenți, am ajuns la concluzia că Biblia este greșită. Cum că adică să n-ai relații sexuale înainte căsătorie? Ce prostie! Trebuie să încercați să vedeți dacă vă potriviți înainte căsătorie. Și tu asculți balivernele ei și ce faci? Dacă ești un creștin în secret, și stai pe scaun. Și ai părerile tale personale care nu le știe nimeni. Dar dacă ești un creștin care mă turisești pe față, ridici mâna sus, nu am prea să iau cuvântul. Cred că creșiți amarnic. Aveți aici un elev care nu crede ce spuneți. Crede în Iisus Hristos. Ce faci când profesorul tău de drept vine și spune uh, Dragi elevi și studenți, uh, vă știți că Biblia, Biblia, altă contradicție are Biblia, ce rău să mai citim? Se contrazice pe ea însăși. Un creștin în secret stă și are părerile lui personal, că nu le știe nimeni. Un creștin care măturisește pe față, ridică mână. pot să iau cuvântul? Spune. Cred că greșiți. Biblia nu se contrazice. Dacă aș citi eu, domn profesor, dacă doar aș citi eu, ați afla și a ați întâlnit pe Dumnezeu. Asta e un creștin care măturisește pe față. M-am văzut de o tânără studentă care a fost trimisă, era o germancă, a fost trimisă uh, în orașul Düsseldorf și în acel oraș Düsseldorf era o școală de fete. Erau 500 de fete în acea școală și când a ajuns acolo ea era creștină. Și când a ajuns la acea școală a aflat din uh, sondajele care îi întrebau că nici una de acolo nu era creștină. Nici o fată de acolo nu era creștină. Și primul sentiment pe care l-a avut a fost... Wow! eu o să zic că sunt eu chiar o să fiu ciudată. Singura din 500 de Ce o să creadă? Și după aia, Duhul Sfânt îi vorbește de rușinea de mine. Și a spus după aia, am spus, am de lucru. ani, ăștia, patru ani. Vreau că fiecare fată de aici să audă cine e Domnul meu. cine e Mântuitorul meu. În viață vei avea de ales, vei avea de ales să fii, rămâi un creștin în secret Nimeni să nu știe. Sau un creștin care se va ridica. Și vă spune ce crede. Tu va trebui să alegi ce creștin. Dar frica de oameni i-a oprit pe mulți. Să rupă tăcerea. Frica de oameni. Te doar să îmi pierd prietenii. Da, dar o să găsești alți prieteni mai buni. Vă promit eu asta. Te doar să fiu respins din cercul ful de oameni de la mine din clasă și din școală. Lasă că o să ai un cerc mai bun, care să te drumul la lucruri mai bune. De că o să fiu scuipat. Și Isus a fost. Bine ai venit în lumea creștinilor. Pavel spune, cine vrea să trăiască cu evlavie, cine vrea să trăiască cu va fi prigonit. Așa că dacă nu ești prigonit, Mă întreb. Oare ești creștin în secret? Dacă nu ești prigonit, te astăzi. Treci cu Evlavie? Când te-a înjurat ultimată cineva că ești creștin și că vorbești despre Isus Hristos? Dar nu așa prostește. Bă, vezi că mor în ea. Dă, nu așa. Îl măltruisești pe față. Când ai fost ultimată prigonit? Că dacă n-ai fost, ar putea să fie un creștin în secret să se frică de ce crecei la alții. Eram la... Schimbam la mașină, puneam xenon, nu vedeam așa bine și mi-am mers la un electrician să-mi schimbe. Și acolo era un client care a așteptat după mine. N-am că căzut că lucrează cu tipul ăsta electrician, dar păi să seama după aia că e client. Și din ce eram acolo și așteptam să-mi pună xenon la, la mașină, Dul Sfânt îmi vorbește, Spune mărturisește-mă aici. Era electricianul, era clientul ăsta, un tânăr, care o tână -o facultatea și istuția electricianului. Ok, cum începe discuția despre Dumnezeu? Hai să vedem. Tocmai în seara respectivă am trecut prin canal și era la OTV, tipul ăla care zice că Iisus e un mincinos, sau că așa ceva. Și... Uh... Atunci chiar sunase Becali la OTV și l-au luat pe ăsta. Uite, ești neboie, ești cretin, știți cum e Becali? <răză> și am început să vorbesc. Am început, început, început te-ai uitat la, te uitat la, am întrebat pe acest te-ai la emisiunea OTV-a seară? Hai, nu mă uitați, ce a fost vorba. A, uite, a fost unul om care, mă zic că Iisus e un mincinos și o suna Becali și... Și fiți atenți! E întâlnit, nu știu, spuneam, dar Sos nici nu a existat. Tineros, da, care a terminat facultatea. Cum nu a există Isus? Păi cum o să existe Ma Biblia spune despre el. Cum să existe? Ma Biblia spune despre Isus. Am început eu să am o discuție cu el. Cum nu, Biblia spune despre Isus? Și istorice romani care au scris despre Isus, Eanu, valiz. Deci nu știu că au scris alții istorii despre Isus. Și am început să vorbesc cu el. Și am decis. Am zis, când Dumnezeu mai îmi spune să ruptă tăcerea, o să o rup. Chiar dacă o să creadă că-s nebun, chiar dacă o să creadă că ești ciudat, o să creadă. O să creadă. Dar nu o să mai fie frică de oameni. Știți, când vin duminica să mă închin, eu m-am pus păstorul să duc în chinarea. Și vin oameni, vin oameni, ne vizitează. nu așa mai de mai dem, <laughs> ce <-i> la Salem? <laughs> Și o să-mi fac conduc închinarea. Și înainte încercam să fiu... Cum nu să fiu, să nu mă fac de răs, să fiu mai... să fiu mai domol, cum să-și să a spus îți pasă ce credei? Îți pasă mai mult ce cred eu despre tine. Și... Uh, de atunci, dacă vin duminica de mine, văzut aici, sar în sus n-am -am nicio treabă, nu mă interesează ce cred ei despre modul în care mă închin și laud pe Dumnezeul meu. E spus, să crede? Dacă eu îl întreb pe Dumnezeu și dau Doamne, ești mulțumit de închinară mea, asta contează pentru mine. La nu este frică de oameni și această frică de oameni ne leagă. Ne leagă. și ești paralizat. îți i frică. Și acest fruntași le era frică. Ce puteau să facă acești oameni? Proverbe 29 cu 35, frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n are de ce să se teamă. Isaia 5.1 cu 7, ascultați-mă voi care cunoașteți neplienirea, popor care ai în inimă legea mea, nu te teme de ocara oamenilor, nu tremura de ocările lor. Dispreț, le-a fost frică de dispreț. Creștinul în secret îi pasă de aprobarea oamenilor. A patra caracteristică. E pasă de aprobare a oamenilor. Ioan 12 cu 42 spune Au iubit mai mult slava oamenilor. A iubit mai mult. Și ce a spus Isus în Ioan 5 cu 41? Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Că știi nu se secret, știi cum trăiește? Trăiește spiritul ăsta de turmă. Acă toți merem la bar, mă -și eu la bar. Să nu fiu diferit, să mă aprobe, să am aprobarea lor. Dacă toți fac o prostie, mă duc și eu, să fac o prostie, să nu fiu diferit. Orice pește mort poate, uh, poate înota în josul apei, dar e nevoie de un pește viu care să înfrunte curentul apei și să meargă în sus. Orice pește mort înota în josul apei. Oricine. Și acă ți frică să fii diferit, știi care e strigătul fiecărui tânăr și nu are, vreau să fiu ca ceilalți Ce mă put să fiu diferit Dumnezeu pe mine m -o, m -o binecuvântat cu o educatoare în bine binecuvântat care ura pocăiții ura să nu patru mă ura pe mine și știa că sunt fiu de pastor și tot timpul la dirigenție pocăitul ridică de becioare ești pocăit? da, stai jos Asta era ora de rejim. Așa pornea, așa se, a, așa se întărea ea. Ești pocăit? Da, stai jos. Mai era încă un priet de-a meu și el era pocăit, ne-ai trecat pe amândoi. Amândoi, pocăiți-le, dicoleași mă cea, rapid! Să stai jos, faceți de roșine, pionierii, patriei! Am Am înțeles. Așa că Dumnezeu m-a învățat de când sunt mic să învăț cum e să fii desprețuit. A după aia, am terminat de licea, am zis că am scăpat de educatoarea asta. Nu o niciodată pe tine. Am iertat-o, nu-ți faceți probleme, am iertat-o. Am ajuns la generală 8, aici, în centru, aproape. Și acolo profesori. erau profesorii. Cu toate că aveam... Cea mai înfocată comunistă era dirigintea noastră. Tot tipul am de așa. Cea mai infocată comunistă. mai la dirigenție... Numai teorii de alea comuniste ne preda. Scriam frate și mi-aduc aminte că era un tip, un bully, cum zic americanii, în școală, nu ți-aș îl chema. Eu atunci eram mai mic. Mi se prea mare tipul. Acum când l-am văzut după câțiva ani, el e mai mic ca mine, cam cu atâta. Dar atunci eu eram mai mic. Și au auzit că suntem Pocăiți, auzi că sunt creștini. Tot timpul venea la mine, tot timpul avea scheme de karate când veneam în, în curtea școlii și încercam și eu să mănânc un sandwich. Tot timpul venea, ești pocăit? Da. De ce vrei să-mi demonstrezi? Vreși că te bat, bă, că ești pocăit? Așa că de mic știu ce îi. Să fi desprețuit. Ai un preț care trebuie să-l plătești. Dar dacă cauți aprobarea oamenilor, nu o să fii gata să-l plătești prețul. Dacă vrei să fii integrat și să te accepte toți oamenii, oamenii să accepte, și s-ar putea să rămâi un creștin în secret. E mai comod. E mai comod să nu-ți zici nimic. E mai comod să taci din gură când profesorul spune o prostie. E mai comod. Să nu te ridici în picioare și să spui am, am ceva de adăugat, e mai comod. Vrei aprobare, vei ca colegii tăi să le placă de tine, nu mai. Dacă, dacă eu le spun că sunt creștini, nu mai sunt inclus în grupul la cool. Vei cu fraiere, Cu de nerds, Cu aia care nu mănâncă nimeni, te-mea îi evită. Parcă că zegoși, dar nu au nimic, parcă... A cincea caracteristică a unui creștin în secret. Și ce mi se pare interesant, a cincea caracteristică spune așa. Creștinul în secret e gata să facă lucruri pentru Dumnezeu. E gata să facă multe lucruri, dar să nu-l mărturisească pe față. Și ajungem acum la cei doi fruntași din Sinedriu care erau creștini în secret. Primul, îl vedem în Ioan, capitolul 19. Iosif, din Aritmatea. Și vedem aici în Ioan, capitolul 19, acest uh, om, zilele noastre, un, probabil un senator dintre primii, probabil ar fi fost în guvern. Omul ăsta era fruntaș și în Nu Numai că era în Sinedriu, era fruntaș acolo, era văzut bine. Avea umblat între cercuri adevărate. Mi se întâmplă uneori, de exemplu, Ești în piață și cercut cu oameni din piață. Ești la magazin, cercul cu i care vine la magazin și cumpără lapte. Asta nu se plimba în cercuri de așa. Asta mă cunoștea și pe Pilat. Iosif din Arimatea. Ăsta nu umbla, nu se fără probleme cu Dacia. Nici Duster nu-și lua. Ăsta e neadevărat, Iosif din Arimatea. Avea manei. Manei. Pormână eu sigur nu era gol Vă spun eu, nu avea Iosif din Arimatea Fruntaș Și aude despre Isus Hristos Crede în Isus Hristos Dar ascuns. Să nu știe nimeni Eu am poziția mea Să respectat în societate Oamenii fac plecăciuni Când o să audă că eu cred că Isus este Mesia Hristosul să mă dea afară din sinagogă și n-a spus nimeni. Dar, vedem că creștinul în secret e gata să facă lucruri pentru Dumnezeu. Creștinul se crede că îl chem, de exemplu, hai să săpăm un șanț la biserică. El e prezent acolo, bă, sapă șanțul ăla, mă, și eu, sapă puternic, orice. Dar când i să mergem să evangelizăm în parc, nu, s ocupat. Am întâlnire pe mes. Nu pot. Am promisul la din tur dacă vorbesc cu el. Am nevoie de meditații la matematică. Orice, numai să nu mărturisească pe Hristos. Zic, gata să fac orice. Iosif din Marimatia Mar merge la Pilat și nu-i spune, auzi mă, eu, eu, eu, eu cred că Isus este Mesia. Nu zice. ce deci, pot să iau trupul lui Isus? Pentru că era în cerc de prieteni, se cunoșteau. Pilate de voie. Erau hover, erau prieteni. Dar nu l am mărturisit pe Isus nu Pilat. Mă dacă poate să ia trupul. Și la a și a pus în așa groapă. se săpată și ca să sap în piatră. Piatra e tare. În, deci, o, un mormânt de genul ăia nu era ieftin, era scump. A fost gata să facă multe lucruri pentru Dumnezeu, numai să nu-l mărturisească pe față. Tinerul creștin se cred să implică, de trupa de dramă, trupa de dans, el e prezent. Mă, când e vorba să mergem pe străzi, să fie identificat cu grupul acesta creștini, e ocupat. Are ceva de făcut. Mămică mă vrea acasă să fierbem fasolea împreună. Tot timpul are ceva. Nu-i nu gata să slujească când mergem la evanghelizare. Meream undeva. Aș vrea fiecare să împartă, avem primit Noul testament, fiecare în clasa lui să împartă la fiecare colegul Noul testament. Și tu. Eu? Yeah? Am ei toți au. Nu le trebuie, nu <ră> Nu, aș vrea și... Tu, nu, au venit ăștia de la ori, au venit aici și au dat acolo tot de cărți. Nu le mai trebuie lor. Al doilea persoană care îl întâlnim, care e gata să facă multe lucruri pentru Dumnezeu, dar tot un creștin în secret. Știți care e? E Nicodim. Când a venit Nicodim la Isus? Noaptea. De ce un mers noaptea? Pe să nu văd vadă oamenii. mi aminte când am început, când am luat, a fost la cineva acasă să cumpăr un teren și zicea persoana, pe vremea lui Ceaușescu, și când vindeai un teren, nu venea așa în timpul cu tu, cu sacoșa să dai bani? Nu, așa se venea, mă. E noaptea, pe furis. Să nu știe nimeni că vin stăren, nu știe nimeni că ai bani. Totul se făcea noaptea. Să nu știe nimeni. Nicodem o știu când se meargă la Iisus să nu vadă oamenii. Când dorm oamenii. Nu vrei să fii văzut când vine la biserică? vine aici la două dimineața. nu se vadă nimeni, toți dorm. Noaptea a venit la Iisus. Și știi ce face Nicodem după ce moare Iisus? Știi ce face Nicodem? Se unește cu... Eu sunt din Arimatea. Pentru că creștinii în secret îți hover, Îți pierde. creștinii în secret. Ei fac grupul lor. Grupul creștin în secret. Nu zic ei, da? Ei mai vezi împreună. Și nu pot sparge grupul. Ei și ei cred aceleași lucruri. Ei la fel. Ei petrec. Pentru că cine se asemănă, se adună. Cine credeți că îl ajută pe Iosif din Arimatea să ducă trupul? Nicodim. Nicodim, domne care a venit la Iisus noaptea. Și el, un creștin în secret. Nicodim și el avea bani. Și el era bogat. Facea și parte din Sinedriu. Și Nicodim, e interesant faptul că pentru bălsămare lui Iisus, Biblia spune, știți, uitați-vă ce spune Biblia că aduce el. El nu, nu s cum să zic, nu a să facă economie aici când a fost vorba de balsam. Nu a fost gârcit deloc, Nicodim. Nicodim, care la început, versetul 39, se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a dus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloe. 100 de litri! Păi voi, numai când cumpărați, de exemplu, cumpărați de la, de la magazin, de la Real, mergeți și cumpărați 5 litri de apă, un bidon de la de 5 litri, și ăla e greu! 100 de litri smirnă și aloe. Smirna era folosită la îmbalsamare, era importată din Egipt, nici măcar nu exista. Ce importat, ce nu era din China, deci nu a smirna chinezească, asta că ieftină. Era, atunci chinezii nu știau ce făceau atunci, dar nu aveau magazine chinezești. Era scumpă mă. smirna. Ce au dus magii lui Isus? Aur? Smirna. Smirna. Nu știu câți litri au dus de smirna. Magii, nu scrie. Dar era smirnă, era scump. Când vine la un rece, magii nu venit cu niște matchbox Nu să copilul când crește mare. Niște jucării, am adus niște teddy bears. Joacă de Iisus. Aur, ca demne de un rece. Smirna. Ce aduce Nicodim? Smirnă. Nicodim, 100 de litri. Și la da, cine se aducea așa mult la îmbălsămare? Răma la șef de stat și împărați. Nicodim l-a respectat pe Isus. Dar nu a mărturisit pe față. A fost gata să ia din banii lui. 100 de litri. Păi amestecitura asta, smiră și aloi, dacă o în cantități mici, era așa scumpă, dacă când cumpărai litri, când ați mers voi să vă luați un parfum? Vreau 5 litri de parfum, vă rog. Păi, dacă vrei să-ți un parfum, 100 de mililitri, le la cam 2 milioane din magazin cu toate taxele de lux și ce pun ăștia, 2-3 milioane, 100 de mililitri! 100 de litri adus asta. Smirnă șalură. Creștinul secret e gata să facă lucruri mari pentru Dumnezeu, e gata să dea multe lucruri. Dar nu îl mărturisește pe față. Nu mărturisește pe față. Așa că nu mai impresionează cât ai făcut-o, cât ai dat tu din timpul tău, cât ai venit-o la biserică și ai, și ai slujit foarte bine. Dar mai rămâne ceva, mărturisește-l. Mărturisește-l pe față. Rupe tăcerea. 6. Și mergem repede, creștinul în secret e gata să fie un om corect, să respecte legea, dar nu îl mărturisește pe Iisus pe față. Știi care e creștinul ăsta? Creștinul ăsta secret nu bea, nu fumează, e băia bun. La școală nu copiază, își învază, își face temele, știe că nu i corect să copieze, nu copiază, bea asta, e băia bun Ma Dar că nu îl mărturisește pe Iisus pe față. La umediat Sinedru trimite niște soldați să-l prindă pe Iisus. Și îi trimite pe soldați ăștia și soldați ăștia ajung, cum ar fi noi aici, și Iisus predica. Și oamenii erau și soldații au venit, cum să acolo, beția bețeia, stat acolo la spate, că urma după predică să-l prindă pe Iisus. Și Dumnezeu la sfârșitul predicii să-ți face chemare. Și nu știm dacă și-am de a... Ăștia că uh, răspuns chemării, dar vin apoi la Sinedriu și zice, cum să prindem un om căs, De asta? ne-a terminat cu predica lui cum să-l prindem și sinedriul pune o întrebare, fiți atenti Sinedriu, să nu spuneți voi mie, că și mai marii noștri farisei au început să creadă în el Sinedriu întreabă și fiți atenti, știți cine era acolo lângă el care persoana care a vorbit și a fost întrebarea asta și au zis, oare dintre farisei și oamenii din Sineadul au crezut cineva în el? Întreabă pe soldați. Și știi cine era de față? Nicotim. Nicotim era de față. Așa de multe ori Dumnezeu spune minge la fileu. Dai. i Ești să te dai înapoi, lași mingea să cadă. Ai avut minge la fileu, puteai câștiga mă! Și te-ai te, te, te tras înapoi. Este o verset în Biblie. El spune, dacă dă înapoi, sufletul meu nu-și găsește plăcere în el. Pentru cei care nu vă place volu, eu vă dau mai un exemplu din fotbal. Dumnezeu îți dă o pasă, E singur, poarta liberă. Doar trebuie de la un metru să bagi mingea aia. N-ai cum să dai nici peste. Mă dă cu piciorul ăla cum dai, mă nu da cu spatele, cu călcâiul. Numai ta să nu dai. Dumnezeu, spune mingea aia, numai dă Să te retragi. Pentru că Dumnezeu îți va da oportunități, să va pune minge la file, îți va da mingea să marchezi gol, să fii gata să faci. Nicodim a stat acolo. și ce a zis Nicodim? În loc să îl mărturisească pe Iisus, în loc să spună că eu cred că el este Mesia, nu a spus asta. Și a spus el, vă citesc ce a spus el. A fost un om corect, era gata să respecte legea și a spus Nicodel cel care venise la Iisus noaptea și care era Ioan 7 50, era unul din ei, le-a zis legea noastră, o săndește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? El vine cu legea lui, respecte legea, e un om curat, hai mă să respectăm legea, nu l-o săndește legea noastră pe un om. Ar avea ocazia, ningea i-a fost pusă la fileu. O crezut cineva? N-a zis nimic. Creștină în secret. De câte ori Dumnezeu nu ți-a dat minge la fileu în clasa ta când vorbea profesorul tău? De câte ori nu ți-a dat Dumnezeu minge la fileu? Trebuia doar să dai. Și te dat înapoi. Te dat înapoi. A la caracteristică și cu asta închei. A creștinului în secret. Și asta e cea mai tragică. Aș vrea să vă uitați în Bibliele voastre, aș vrea să, să vă uitați în faptele apostolilor și aș vrea să vă uitați după aia în toate celelalte, acasă puteți să vă uitați în toate celelalte cărți ale lui Pavel, Petru și toți ceilalți care au scris în Noul Testament. Aș vrea să vă uitați și să-mi spuneți voi mie ce a făcut Iosif din Arimatea și ce a făcut Nicodim după ce Iisus Hristos a înălțat. Vă rog să-mi spuneți ce lucrări au făcut ei și o să vă spune ce au făcut nimic căutați numele lor în faptele apostolilor o să-l găsiți studiați, citiți de 10 ori poate i-a dat o altă poreclă nu? nu? Iosif din Arei Matea nu apare în faptele apostolilor Nicodim nu apare în faptele apostolilor știți de ce? Vă spun eu, pentru că a șaptea caracteristică, o să vă spun de ce, Șaptea caracteristică a unui creștinului în secret este aceasta. Creștinul în secret nu este folosit de Dumnezeu să facă lucrări mărețe. Nu-i folosit. Dumnezeu nu poate folosi o persoană care nu-l mărturisește pe față. Nu poate. Asta e mare tragedia a creștinului în secret. Dacă vrei să faci ceva măreț pentru Dumnezeu, nai cum să faci dacă tu în continuare taci. Nai cum. Va trebuie să rupte cerea. Vă trebuie să spui la tuturor. Când ai, Dumnezeu spune minge la fileu, când ai ocazia, să spui tuturor. Cine-i Domnul tău și cine-i Mântuitorul tău și să nu te rușinezi de El. Dacă vrei ca Dumnezeu să folosească de tine în această viață, dacă vrei să faci lucrări mari pe care Biblia spune că le va, vor face cei care cred, poate trebuie să rupte cerea. Că altfel vei rămâne un anonim. Vei rămâne un anonim nimeni nu va auzi de tine, vei trăi o viață anonimă într-o biserică care nimeni poate uh, nu va ști cine ești, ce faci, pentru că ai rămas un creștin în secret. O, dar au fost alții. A fost Petru care dat o dat-o bar, s-a lepădat, dar a spus eu nu voi tăcea. Și de ziua salelor, Petru s-a ridicat și a rupt tăcerea. A făcut o greșeală, spune Petru, dar îmi revin refin și Petru rupe tăcerea de ziua salilor Și trei mii de oameni se întorc la Dumnezeu pentru că Petru rupe tăcerea. Ce se va întâmpla că tu vei rupe tăcerea? mi aminte de un avocat care a fost invitat la o biserică. Avocatul era din cartier și pastorul l-a invitat. Și și-a pregătit cea mai puternică predică de evanghelizare. A predicat o săptămână doar în studiu ca să-l convingă pe acest avocat să vină la biserică, să se întoarcă la Dumnezeu. Și a venit acest avocat, după cum îi spusese la pastor că va veni, a stat în banc pe bancă și a început să predice. Și a început să predice și a încercat să predice. Cea mai bună predică a lui! Și la sfârșit face chemarea. Dacă vrea cineva să se întoarcă la Dumnezeu, acum e timpul, răspundeți cu ochii lui se iuta, pironit la avocatul acela, care stătea cu ochii închiși, nici că era mișcat. La terminarea bisericii, pastorul dezamăgit, am pregătit cea mai bună predica mea. Am pregătit, am toate argumentele care le-am putea mai, mai bune și ăsta rămâne nemișcat avocatul ăsta. Venea să creadă. Nici nu avea putere să salute oameni din biserică. La terminare, o bătrânică. Îl vede că e nou prin biserică și merge și de dă mâna cu el. Și spune Domnul, așa spune, Domnul meu, eu îl iubesc mult pe Iisus. Nu ai vrea să-L iubești și tu. Și cel care spunea povestea spunea că a început să plângă avocatul și acolo în acea zi și-a dat viața lui Iisus Hristos. O bătrânică. Care rupe tăcerea. Sunt consecințe când uh, lasă tăcerea să domine. Și pierzi mult când nu rupe tăcerea, pierzi mult. Era un avocat, și cu asta închei. Era un avocat cunoscut, nu știam că avocații au venit, mai bine, și ungere pentru avocați. Era un avocat Samuel Hoare. Tatălui, mare senator în America. Cunoscut în zona respectivă ca unul de cei mai buni avocați. Și avea un caz care îi se părea floare la oreche. Îi se părea logic, și se părea ce mai trebuie să argumentezi. Și când i s-a dat de judecător, era de timpul lui să vorbească, el se ridică și se adresează juriului. Știți cum e jurații la americani? Și îi spune așa, nu cred că e nevoie să mai argumentez acest caz pentru că dacă aș încerca v-aș insulta inteligența așa că voi sta jos. S-a jos șuriul s-a retras în camera lor să voteze. Au venit cu verdictul. Și au citit, judecatorul a citit verdictul și era, verdictul era împotriva cazului lui Samuel Hoar. Indignat, Samuel Hoar merge la primul jurat. Și acum ați putut face așa ceva? Dar era la mintea cocoșului cazul acesta. Și fiți atenți ce spune primul jurat. Dacă tu, Samuel Hoare, n-ai nimic de spus, s -a nimic de argumentat la acest caz, ne-am crezut că nu adevărat. Și am votat împotriva ta. Știți care e ironia? Ironia e că cei care ar trebui să, să rupă tăcerea, nu o rup. Știi de ce? Că cred că ceilalți nu au nevoie de ea, de mesajul. Și ceilalți care trebuie să audă mesajul, când ăștia, nu, când ăștia atac, Cred că nu e așa de important mesajul dacă este atac. Tu ce vei face de azi înainte? Vei rupe tăcerea? Vei ieși din dulapul în care te-ai închis ca și creștin în secret? Sau vei rămâne acolo? Vei rămâne un anonim? Vei face multe pentru Dumnezeu, dar te vei rușina de el cândva în fața oamenilor? Și Isus spune. Că te vei rușina de mine în fața oamenilor. Voi vă rușina și eu de tine în fața lui Dumnezeu. Și că va trebuie să alegi. Vrei să rămâi un creștin în secret? Sau vrei la conferința Salem 2010 să ruptă cerea. Dacă vrei să faci ceva în pentru Dumnezeu în viața asta, va trebui să nu te aseme. Să nu fii ca și un Nicodin sau Iosif din Arimatea. va Trebuie să fii ca un Petru, care chiar dacă ai dat-o în de multe ori, te ridici în picioare, în clasa ta. Și a Păi Iisus mi-a schimbat viața, vreau că voi să știți asta. Aș fi un nimic, fără El. Generația noastră are nevoie de tineri care să vor ridica unde Dumnezeu a pus și să rupă tăcerea. Prea mult timp a fost tăcerea. E prea adâncă tăcerea. Deja ne asurzește tăcerea. E timpul să rupem tăcerea. Închide ochii, ne rugăm.